Capitolul 6 Se împlinea anul de la moartea lui Tsurukawa. Din clipa în care am început să fiu iar singur, mi-am dat seama că nu va fi deloc greu să mă reobișnuiesc. Mi era mult mai ușor să nu trebuiască să vorbesc cu nimeni. Nu mai eram ursus, fiecare zi și avea farmecul cu ei. Biblioteca Universității era singurul loc de refugiu care îmi făcea plăcere. Nu citeam cărți de filozofie zen, ci traduceri de romane și opere filozofice care îmi picau în mână. Îmi dau foarte bine seama de influența pe care au avut-o asupra mea și că au trezit în mine dorința de a săvârși fapta aceea. Și totuși vreau să cred că respectiva faptă a fost propria mea creație. În special nu vreau să admit că poate fi explicată ca fiind înrăurită de vreo filozofie oarecare. După cum am mai mărturisit, faptul că nu eram înțeles era singura mea sursă de mândrie încă din frage de tinerețe și nu simțeam cât uși de puțin nevoia să mă explic astfel ca să fiu înțeles. Când încercam totuși să-mi clarific gândurile și faptele, o făceam fără vreun motiv anume. Nu știu dacă făceam asta ca să mă auto-înțeleg. Un astfel de motiv se armonizează cu adevăratul caracter al cuiva și constituie automat o punte între acel cineva și alții. Beția pe care mi-o provocat într de aur slujea la nedeslușirea personalității mele. O făcea și mai opacă. Și deoarece această beție îmi răpea orice altă posibilitate de a mă îmbăta, mă vedeam nevoit să-i rezist făcând un efort deliberat pentru a împăstra laturile clare ale personalității. Nu știu cum e cu alții, dar în cazul meu claritatea însă și eram eu și nu era cazul să fiu eu posesorul. În 1948 eram student în anul 2. Venise vacanța de primăvară. Într-o seară starețul ieși în oraș. Cum eu nu aveam prieteni și nici altceva mai bun de făcut, m-am gândit să profi de lipsa lui plimbându-mă de unul singur. Am părăsit templul ieșind pe poarta Somon. Dincolo de poartă era un șanț lângă care se afla un avizier. Îl văzusem de multe ori, dar niciodată nu mă oprisem să-l citesc pe îndelete. Se scălda în lumina lunii. Anunț 1. Să nu se aducă nicio modificare construcției fără aprobare specială. 2. Nici o intervenție care stăuneze parcului natural. Publicul este rugat să respecte regulamentul interior. Se pedepsește conform legii orice încălcare a regulamentului. Serviciul cultelor. 31 martie 1928. Era limpede că anunțul se referea la templul de aur și totuși nu exista nici cea mai mică insinuare. nu -mi puteam învinge impresia că un astfel de anunț exista într-o lume cu totul și cu totul deosebită de cea în care ne schimbătorul și indestructibilul templu. Însuși, afișul anticipa parcă o faptă enigmatică imposibilă. Cel ce concepuse acest ordin și care fusese în stare să rezume astfel fapta, trebuie că își pierduse cumpătul. Nu putea fi fapta decât fapta unui nebun. Și cum puteai să sperii un nebun dinainte decât amenințându-l cu pedeapsa? Poate ar fi fost nevoie de un stil pe care să nu-l priceapă decât nebunii. Astfel de gânduri fără noi mi-am prin cap când am văzut o siluetă apropiindu-se de poartă. N-aveau ce căuta la ora aceea vizitatorii din cursul zilei. Doar pinii și lumina orbitoare a farurilor, mașinilor care mai treceau pe drum păreau să împlinească noaptea. Am recunoscut imediat silueta lui Kashiwagi. Mi-am dat seama că este el după mers. Mă gândeam din când în când să pun capătul străinării pe care o preferasem în ultimul an și la recunoștința pe care ar trebui să-i port pentru ceea ce făcuse el pentru mine în trecut. Pentru că zău mă tămăduise. Din prima zi de când l-am cunoscut întămăduise gândurile bolnave prin cuvinte fără perdea și care m-au rănit atunci prin mărturisirile directe. Ar fi trebuit să-mi dau seama ce bucurie era pentru mine să fiu în stare pentru prima oară să conversez cu cineva de pe picior de egalitate. Ar fi trebuit să-mi bucuria, asemănătoare comiterei unui act de imoralitate, de a mă fi lăsat absorbit de convingerea fermă că sunt și preot și bâlbăit. Toate acestea au fost nimicite, însă, de relația mea cu Tsourucava. L-am salutat pe ca și oagii zâmbindu-i. Era îmbrăcat în uniforma studențească și avea în mână un pachețel îngust. Pleci undeva, mă întrebă. Nu, ce bine că te-am întâlnit! Se așeză pe niște trepte de piatră și desfăcu legăturica. Uite aici," spuse el, arătând în două tuburi negre lucioase, care nu erau altceva decât un flaut shakuhachi, flaut din lemn de bambus cu cinci găuri. Un unghi de-al meu a murit nu mult și mi-a lăsat ca amintire flautul acesta. Îl mai am și pe cel care mi l-a dat cu mult timp în urmă, pe vremea când mă învăța să cânt. Acesta este mai bun, dar vezi tu îl prefer pe cel cu care m-am obișnuit și n-are rost să am două lucruri identice." L-am adus pentru tine." Pentru mine, care nu primeam niciodată niciun cadou de la nimeni, a fost o mare bucurie. Am luat flautul și l-am cercetat. Avea patru găuri în față și una în spate. Eu cânt în stilul școlii Kinko," și Kashiwagi. E frumoasă luna în seara asta, așa că m-am gândit să-l aduc la templu să cânt. Mă gândeam la același timp că aș putea să te învăț și pe tine puțin." Ai ales momentul potrivit," am spus eu." Starețul a plecat în oraș, iar învizitorul acela leneși n-a terminat încă de măturat. Porțile nu se închid până nu se termină curățenia. Apariția lui la poartă a fost bruscă și la fel și propunerea de a cânta la templu într-o seară cu lună atât de frumoasă. Acesta era ca și pe care îl cunoșteam. În plus, în viața mea monotonă și simplu fapt că mă surprindea ceva constituia o plăcere. Cu noul meu flaut în mână l-am condus pe ca și la templul de aur. Nu mi-aduc aminte limpede despre ce am discutat în seara aceea, dar nu cred să fii vorbit despre lucruri importante. Ca și Oaxie nu dădea niciun semn că ar dori să se aventureze în meditații filozofice excentrice și paradoxuri Poate intenționa să-și dezvăluie o latru a cărei existență eu nici măcar nu obănuiam. Și, și în seara aceea, acest tânăr cu limba ascuțită, pe care îl interesa frumusețea numai în măsura în care o putea pungări, și-a etalat în fața mea un aspect al firii sale cu adevărat plăcut. Teoria lui despre frumusețe era mult mai meticuloasă. Nu mi-a spus-o în cuvinte, ci prin gesturi și priviri, prin melodiile cântate la flaut și prin fruntea aceea a lui care răsărea în lumina lunii. Stăteam rezemați de balustrada de la nivelul ciondo. Coridorul de substreașterea ușor curbată se sprijina pe 8 console în stil tenjicu care păreau să se înalțe de la suprafața lacului unde se cuibărise luna. Mai întâi ca și oagii a cântat o piesă scurtă intitulată Caleașca Imperială. M-a uimit priceperea lui. Am încercat să-l dar când am pus gura pe muștiuc n-am reușit să scot niciun sunet. M-a învățat cu multă răbdare cum se ține flautul de sus, cu mâna stângă și cum să-mi degetele pe deschizături. M-a învățat și cum să țin gura pe muștiuc și cum să suflu aerul în fila de metal. Am tot încercat, dar n-a ieșit nimic. Mi se încordaseră obrajii și ochii și, deși nu bătea vântul, aveam impresia că luna de pe lac se face țăndări. Mă simțeam istovit și, pentru o clipă, l-am bănuit pe cașuagii că vrea să mă pedepsească intenționat ca să se distreze pe seama bâlbâielii mele. Totuși, efortul pe care îl făcusem în disperarea de a scoate un sunet care nu voia să iasă cum părus să purifice energia aceea intelectuală pe care o depuneam pentru a evita bulbâitul, să reușesc să rostesc câteva cuvinte lini fără pic de împleticeală. Aveam senzația că sunetele acelea care se încăpățânau să nu iasă existau de fapt undeva în lumea aceasta liniștită, scaldată în lumina linii. Eram mulțumit și dacă reușeam să ajung să trezesc sunetele respective după eforturi îndelungate. Cum o să ajung eu la sunetul acela, acel sunet misterios pe care îl sufla Cașiuagii la flautul lui? De îndemânare aveam nevoie. Frumusețea înseamnă îndemânare. Întrecum un gând prin minte și prin curaj. Așa cum Cașiuagii era capabil să obține astfel de sunete clare în ciuda picioarelor lui strâmbe, și eu puteam ajunge la frumusețe prin abilitatea. Dar mai recunoșteam și altceva, ca și oage a reușit să cânte atât de frumos caleașca ca imperială, nu numai datorită minunatului decor în lumina lunii, dar și datorită oribilelor lui picioare strâmbe. Mai târziu, când am ajuns să-l cunosc mai bine, am înțeles că nu putea suferi frumusețea veșnică. Lui plăceau lucruri ca muzica, ce se risipea imediat, sau ichebana, pentru că florile se ofileau în câteva zile. Nu putea suferi arhitectura și literatura. Nu cred că s-ar fi gândit vreodată să viziteze templul de aur în alte momente. Doar o noapte cu astfel de lună se potrivea firii lui. Și totuși, ce ciudată este frumusețea muzicii. Frumusețea scurtă, care cântărețul îi dă ființă, transformă o anume perioadă de timp în durată pură. În mod cert, nu se mai repetă. Ca și existența efemerelor și a altor creaturi care trăiesc puțin, frumusețea este abstracția și creația perfectă a însăși vieții. Nimic nu se aseamănă mai mult cu viața decât muzica. Totuși, deși templul de aur avea același tip de frumusețe, nimic nu putea fi mai departe de lume și mai disprețuitor decât frumusețea acestei clădiri. De îndată ce cași termină de cântat caleașca imperială, muzica, acea viață imaginară, se termină și nu mai rămase nimic decât trupul lui sluț și gândurile sumbre, nevătămate și nealterate. Nu alinarea aș o căuta cași în frumusețe. Am înțeles lucrul acesta fără să mi spună o vorbă. Ceea ce îi plăcea lui era că imediat ce răsuflarea îi producea frumusețea, picioarele lui strâmbești dispozițiai melancolică ieșau mai bine, mai clar în evidență. Inutilitatea frumuseții, faptul că frumusețea ce trecea prin trupul lui nu lăsa nici măcar o urmă, că nu schimba absolut nimic, asta iubea ca și oagii. Dacă frumusețea ar însemna și pentru mine același lucru, ce simblă ar fi viața? Am continuat să încerc conform instrucțiunilor lui ca Fața mi se înroși, respiram greu. Apoi, ca și cum aș fi devenit blus pasăre și ca și cum cânte cu unei păsări mi-ar fi ieșit din gând, flautul scoase un singur sunet, temerar. Bravo, strigă ca râzând. N-a fost un sunet prea frumos, dar l-am repetat. Mi-am imaginat apoi că misteriosul sunet, care nu părea să provină de la mine, era vocea pasării frănic de deasupra capetelor noastre. Apoi am învățat pe manualul pe care mi l-a dat Cașiwagi, exersând serios în fiecare seară ca să mă perfecționez. Cu timpul am ajuns să cânt melodica soarele roșu la răsări pe un fundal alb și mi s-au trezit din nou fostele mele sentimente pentru Cașiwagi. În luna mai m-am gândit că s-ar cuveni să-i ofer ceva lui Cașiwagi drept recunoștință pentru că m-a învățat să cânt la flaut. Ne aveam bani să cumpăr un cadou. Mi-am vorbit deschis de încurcătura în care mă aflam. Mi-a spus că nu vrea nimic care să mă coste bani. Apoi, schimonosindu-și gura ciudat, spuse. Ei bine, dacă ai apucat să-ți mărturisești intenția, să știi că vreau ceva. Zilele acestea vreau să aranjez niște flori, dar florile sunt prea scumpe pentru mine. Cred că acum este sezonul irișilor și îi poți găsi la templu de aur. Crezi că ai putea să-mi faci rost de câțiva? Unul, doi muguriți, doi care sunt pe cale să-mi florească și doi înfloriți complet. Aș vrea și niște papură pentru tiseară. Ce ar fi să mi-i aduce acasă de seara? Abia după ce am consimțit, mi-am dat seama că mă pune să fur. Ca să ies bazma curată în fața lui, trebuia să mă fac hoți de flori. În seara aceea nu i s-a servit orez la cină, ci mai legume fierte și pâine neagră. Din fericire, era sâmbătă și mulți plecaseră încă de după masă. Sâmbăta era anumită cortină deschisă spre interior. Puteai să pleci de la templu de vreme și erai liber până la ora 11. A doua zi dimineața se numea Căderea în somn și mi se permitea să stăm în pat până târziu. Starețul plecase în oraș. Soarele apuse pe la șase și jumătate. Începuse să bată vântul. Așteptam primul clopot al serii. La ora 8 sunetul puternic al clopotului Oji Kijo, din stânga porții centrale anunța primul tur al pazei de noapte. Bătea de 18 ori și ecoul lui plutea mult timp în aer. O cascadă mică de lungă sosei, înconjurată pe jumătate de un stăvilar, purta apa de la lacul Culotu și în lacul Kioko. Acestea era locul cu irici din Belșug. Erau extraordinar de frumoși în perioada aceea. Pe măsură ce mă apropiam, auzeam și și foșnind în bătaia vântului. Splendidele petale purpurii tremurau în tăcerea apei. Partea aceea a grădinii era foarte întunecoasă și purpuriul florilor și verdele închis al frunzelor păreau la fel de negre. Am încercat să culeg câțiva iriși. În bătaia vântului, florile și frunzele mi evitau parcă mâna și m-am tăiat într-o frunză. Când am ajuns în cele din urmă acasă la Cașiuagi, cu un braz de iriș și papură, l-am găsit întins cu o carte în mână. N-aveam chef să mă întâlnesc cu fata care locuia în casa aceea și care venise cu noi în excursie. Din fericire, se părea că e plecată în oraș. Mica mea hoție mă bine dispusese. Legătura mea cu cașuagi nu se baza decât pe mici acte de imoralitate, mici profanări, mici fapte necuvincioase. Și acestea mă bine dispuneau întotdeauna. Dar nu-mi dădeam seama dacă sporirea păcatelor atrăgea după sine intensificarea corespunzătoare a bunei dispoziții. Cașiuagii a fost încântat de cadoul meu. S-a dus proprietărea să se o găleată și alte diverse ustensile necesare chebanei. Casa în care locuia el era o clădire cu etaj. Camera lui Kashiwagi era foarte mică. Am luat flautul lui care stătea rezemat de nișe, mi-am apropiat buzele de muștiuc și am încercat un studiu. Am reușit să-l cânt foarte bine spre surprinderea lui Kashiwagi care tocmai se întorsese în cameră. Dar Kashiwagi din seara aceea nu era cel care vizitase templul de aur. Nu te mai bâlbui când cânți din flaut, nu? Când te-am învățat să cânți, speram să aud cum sună o muzică bâlbuită. Cu această remarcă s-a creat între noi exact starea de la prima noastră întâlnire și a reluat vechea poziție. Tocmai de aceea am fost capabil să-l întreb ce s-a întâmplat cu fata de la casa în stil spaniol. O, fata aceea?" răspunse simplu. S-a de mult. Am făcut totul însă ca să o învăț să ascundă faptul că nu mai era fecioară. Soțul ei e un tip într o bucată, inocent și se pare că lucrurile au mers foarte bine." Pe când vorbea, scoase și unul câte unul din vasul cu apă în care erau și privi atent. Apoi băgă farfecile în vas și le mai dintr din tulpini sub apă. De fiecare dată când ținea un iris în mână, umbra marea florii se mișca pe dușul acoperită de rogojin. Apoi spuse brusc. „Știrele numitele cuvinte din capitolul Iluminarea Irinsai Roku? Cartea lui Irinsai. Irinsai, întemetorul uneia din sectele Zen. Când îl întâlnești pe Buda, ucide-l pe Buda. Numai astfel te vei salva. Și asta a fost situația, înțelegi? Poate era adept al lui Buda. Și așa ai găsit-o de cuvință să te salvezi? Hm. făcu ca și oagi, aranjând niște iriș pe care tocmai îi trease și îi privea fix. Uciderea înseamnă însă mai mult de atât, să știi. Vasul argintiu pe dinăuntru era plin cu apă limpede. Ca și Oagi privia la Kenzan, Suport metalic cu țepi, în care se introduc tulpinile florilor pentru a le da înclinația dorită. Kenzanul se așează pe fundul vasului în care se aranjează florile și aranja unul din țepi care era ușor îndoit. Mă simțeam stânjenit și încercam să rup tăcerea spunând vrute și nevrute. Știi povestea părintelui Nansen și a pisicuței, nu? Imediat după terminarea războiului, starețul ne-a adunat pe toți și ne-a ținut o predică. O, Nansen, omoară o pisică, spuse ca și Waggi, pe când se hotăra al pe care să o dea papurei. Este o problemă care intervine de câteva ori în viața unui om, mereu sub alt aspect. E cam sinistra să știm. De fiecare dată când ai peste așa ceva la un moment de răscruce în viața ta, are altă formă și alt sens, deși problema în sine e mereu aceeași. Mai întâi trebuie să spun că pisicuța pe care am omorât-o părintele Nansen era o sălbăticiune mică. Era frumoasă, să știi, deosebit de frumoasă. Avea ochii aurii și blănița lucioasă. Toate plăcerile și frumusețile din lumea aceasta se curbau ca un arc în trupul ei plăpând. Majoritatea comentatorilor, cu excepția mea, au uitat să menționeze faptul că pisicuța era un moment de frumusețe. Pisicuța își făcuse brusc apariția dintr-un smog de iarbă. Ochii blânzi și res clipeau și a fost prinsă de unul din preoți ca și când ar fi făcut-o intenționat. Și de aici se ai între cele două partide din templu. Deși frumusețea se poate arăta oricui, nu aparține de fapt nimănui. Să vedem. Cum să spun, frumusețea? Da, frumusețea e ca un dinte cariat. Își jenează limba stă acolo și te doare, făcându-și simțită prezența. Până la urmă, nu mai suporti durerea, te duci la dentist și ți-l scoate. Apoi, pe când privești la dintele mic, propădit în sângera, te gândești. Ăsta să fie. Asta a fost tot? Asta mi-a provocat atâta durere? M-a hărțuit atâta, înrădăcinându-se cu încăpățânare în mine? Ei bine, acum e mort, dar oare chiar e vorba de unul și același obiect? Dacă acesta, la origine, nu ținea de existența mea, cum, prin ce ironia soartei a ajuns să fie legat de ea, reușind să provoace atât de multă durere? Care era baza existenței sale? Se afla această bază în interiorul ființei mele? Sau în obiectul însuși? Și totuși creatura aceasta care mi-a fost musă din gură și zace acum în mâna mea este cu totul altceva. Nu poate fi acela. Înțelegi, spuse ca și oagi. așa e și frumusețea. Uciderea pisicuței a fost asemenea dintelui cariat extras, asemenea uciderii frumuseții. Și totuși nu se știa dacă aceasta a fost până la urmă soluția cea mai bună. Rădăcina frumuseții nu fusese înlăturată, și deși pisicuța era moartă, s-ar putea foarte bine ca frumusețea pisicuței să mai dăinuie. Tocmai pentru a satiriza ușurința cu care s-a soluționat problema și a pus cioșul pantofii pe cap. El știa, ca să zic așa, că nu există altă soluție decât aceea de a suporta durerea provocată de dintele cariat. Interpretarea lui Cașiwagi era cu totul original, dar nu puteam să nu mă întreb dacă nu cumva el, care mi-a pătruns și cel mai ascuns colț al sufletului, nu se distra pe sama mea. Pentru prima oară mi era cu adevărat frică de el. Mi-a fost teamă să mai păstrez tăcerea, așa că m-am întrebat să-l întreb. Tu care dintre ei ești? Părintele Nansen sau Cioșu? Ei bine să vedem. cum se prezintă lucrurile, acum eu sunt Nansen și tu ești Cioșu dar într-o bună zi s-ar putea ca tu să devină în sen și Ocioșu. Situația se poate schimba precum ochii pisicii. În timp ce, ca și vorbea, mâinile se mișcau ușor, aranjând mai întâi Kenzanul mic și ruginit în vas, apoi papura care reprezenta cerul în aranjament, adăugând apoi și pe care îi rânduise câte trei. Se contura treptat stilul școlii Kansui. Lângă vas se afla o grămăjoare de pietricele albe și maronii bine Spălate care așteptau parcă să fie folosite în ultimele retușuri. Mișcarea mâinilor lui ca și era splendidă, gesturile ferme succedându-se, efectele contrastului și simetriei tinzând spre perfecțiune totală. Plantele naturii erau acum dirijate artificial, în așa fel încât să se conformeze unei melodii stabilite. Florile și frunzele care existaseră înainte așa cum erau, fuseseră acum transformate în flori și frunze cum trebuiau să fie. Papura și irișii nu mai erau luați în parte, plante anonime ce aparțin speciei respective, ci au devenit acum manifestare concisă, directă, a ceea ce s-ar putea numi esența irișilor și a papurei. Și totuși era ceva brutal în mișcarea mâinilor lui. Se comportau de parcă avea un privilegiu neplăcut, sumbru, asupra plantelor. Poate din această cauză, de fiecare dată când auzeam farfecele și vedeam câte o tulpină tăiată, aveam impresia că disting picături de sânge. Termina de aranja florile. În partea dreapta vasului, unde linia dreaptă a papurei se îmbina cu linia curbă a florilor de iris, una din flori era înflorită, iar ceilalți doi erau muguri pe care să se deschidă. Cașiuagii puse vasul în nișă. Umplea aproape întreg spațiu. Apa din vas se domoli curând. Pietricelele ascundeau Kenzanul, dând în același timp impresia clară de margine de râu. Minunat!" am exclamat eu. Unde ai învățat să aranjezi flori? Locuiește pe aproape o femeie care dă lecții. Trebuie să pice din clipă în clipă. M-am împrietenit cu ea și pe deasupra mă învață și Ikebana. Dar acum că am început să mă descurc și singur, am cam început să mă plictisesc. Profesoara aceasta este încă tânără și arată bine. Mi se pare că în timpul războiului a fost combinată cu un ofițer și a rămas însărcinată. Copilul s-a născut mort și ofițerul ucis în război. De atunci se dă în după bărbați. Are ceva bani puși de parte iar lecțiile acestea le dă doar din pasiune. Oricum, dacă vrei, două undeva în oraș seară, Merge oriunde. Vestea m-a turbura grozav. Când o văzusem de sus, de pe poarta templului Nanzen, Țurucava era cu mine. Acum, după trei ani, urma să apară în fața mea și să o văd, în schimb cu ochii lui ca și oagii. Până acum considerați în tragedia acestei femei ca pătrânsă de mister. De acum încolo o priveam cu ochii celui care nu mai crede în nimic. Adevărul gol-goluț este că pieptul ei, care păruse de la distanță ca luna albă în lumina zilei, fusese atins de atunci de mâinile lui Cașiuagi, iar picioarele ei înfășurate atunci în acel chimono minunat fusese atinse de picioarele strâmbe ale lui Cașiuagi. Adevărul este că fusese sedusă de Cașiuagi, dar cu bună știință. Gândul acesta mă chinuia îngrozitor și aveam senzația că nu mai găsesc locul, dar curiozitatea mă țintui. De fapt, nu mi era tocmai ușor să aștepte femeia aceasta pe care o considerasem cândva ca reîncarnarea lui Uico, dar care urma să-și facă acum apariția ca fostă metresa unui student infirm. Pentru că, devenind complice ca și oagi, eram gata să mă complac în plăcerea iluzorie de a împângări prețioasele mele amintiri cu propriile mâini. Când a sosit femeia, n-am simțit nici cea mai mică urmă de emoție. Amintirea acelui moment în stăruie încă în minte. Vocea aceea ușor răgușită, manierele alese și vorbirea afectată, care contrastau puternic cu expresia de sălbăticie ce îi străfulgera ochii, tristețea care emana din vocea ei când îi vorbea lui Kașiwagi, în ciuda stângenerii evidente din pricina mea, am văzut toate acestea și abia atunci am înțeles de ce mă invitase Kașiwagi la el în seara aceea intenționa să se folosească de mine ca de un obstacol. Femeia aceasta nu avea nimic comun cu eroina visurilor mele. Îmi lăsase impresia unei persoane cu totul diferite pe care o vedeam pentru prima oară. Deși continua să fie politicoasă, devenea tot mai absentă. Mie nu mi-a acordat nici cea mai mică atenție. În cele din urmă, suferința ei mi se pări insuportabilă și am avut impresia că se hotărâse să renunțe momentan la orice efort de a-l face pe ca și să se răzgândească. Se prefăcut brusc calmă și roti ochii prin cameră. Deși venise de o jumătate de oră, abia acum zărea parcă florile aranjate care fusese așezate în nișă exact cu scopul de a trage privirile. Ce minunat aranjament, ca în sui, Zău că l-ai nimerit! Ca și oagii care aștepta ca ea să facă o astfel de remarcă, părea că trage concluziile acum. Nu-i rău deloc, nu? spuse el. Și dacă am reușit să ajung până aici, nu mai văd ce mai putea învăța. Nu mai am nevoie de tine, zău, credem. Ca și oagii părut foarte oficial, am văzut-o pe femeie schimbându-se la față și mi-am întors privirile. Zâmbea ușor, se trânge în până la flori. Apoi am auzit-o spunând, Ce, ce fel de flori sunt acestea? Da, ce sunt? Într-o clipă vărsava pe jos, papura se răsturnă, irii și se rupseră. Toate florile pe care le-am procurat prin hoție zăceau împrăștiate ca vai de ele. Tăteam pe jos, dar l brusc în picioare. Neștiind ce să fac, m-am rezema de fereastră. L-am văzut pe Cașiuagii apucând pe femeie de încheieturile fragile. Apoi a apucat-o de păr și a pălmuit-o. Succesiunea de brutalități ale Cașiuagii au dovedit aceeași cruzime liniștită pe care o constatasem nu cu mult timp în urmă, pe când rupea frunzele și tăia de florilor. Gesturile sale brutale păreau să fie o continuare firească a mișcărilor lui anterioare. Femeia își cuprinse fața în mâini și ieși în fugă din cameră. Ca și se uită la mine. Eu îl lemnisem. Îmi aruncă un zâmbet nevinovat spunându Acum e șansa ta. Fugi după ea, încearcă să o consolezi. Hai repede! Nu știu dacă autoritatea cu care mă ordonă ca mă puse m pus în mișcare sau pentru că era pur și simplu milă de femeie, dar am luat-o la fugă după ea. Am ajuns-o din urmă, după câteva case, tocmai la Itacuramacii. În spatele depoului de tramvaie, Karasuma. În noaptea înorată se auzeau tramvaiele intrând în depou și luminițele purpurii dispărură în întuneric. Femeia se îndepărtă repede de Ita cu și o lăsă spre est, pe o straduță lăturalnică. Pășeam în spatele ei fără să scot o vorbă, plângea și-a dat seama imediat că sunt și eu pe acolo și s-a apropiat. Apoi, cu o voce și mai răgușită din pricina lacrimilor, începu început să se plângă pendelete de ticăloșirea lui Cașioagii. Ne-am plimbat mult pe străzi în seara aceea. M-a tot bătut la cap cașioagii, vorbindu-mi de josnicia lui, de comportarea lui mizerabilă. Singurul cuvânt care îmi răsuna în ureche era viață. Cruzimea, micile lui, uneltiri, trădările, neîndurarea și retlicurile lui pentru a. Stoarce de bani de la femei, toate acestea nu făceau decât să-i scoată în evidență ingeniozitatea. Singurul lucru în care eu aveam nevoie să cred era sinceritatea lui Kashiwagi față de picioarele lui Strâmbe. După moartea bruscă a lui Tsurukawa, am trăit o perioadă fără să simt viața. Apoi m-am simțit înviorat, venind în contact cu o nouă formă de viață. Mai întunecată și deci mai puțin fericită. O viață ce înseamnă lezarea permanentă a semenilor. Cuvintele simple ale lui Kashiwagi, uciderea înseamnă mai mult de atât, s-au conturat tot mai precis, fascinându-mă. Și mi a -am mai amintit în clipa aceea dorința pe care am răspit-o în gând atunci când am urcat pe muntele din spatele templului a sfârșitul războiului și am privit în jos la luminile orașului. Fie ca întunericul din sufletul meu să fie pe măsura întunericului nopții care împrăsoară acele nenumărate lumini. Femeia nu o, o spre casă, ci bătea străzile lateralnice fără nicio țintă. Trecea lume puțină pe aici putea vorbi în voie. Când am ajuns în cele din urmă în fața casei, abar n-aveam prin ce parte a orașului mă aflu. Se făcuse 10 și jumătate. Voiam să mă întorc la templu, dar femeia mă convinse să nu o părăsesc, așa că am intrat cu ea în casă. O lună înainte și a prins lumina. Ai blestemat vreodată pe cineva dorindu-i moartea? mă întrebă ea brusc. Da, am răspuns curt. Ciudat, Dar nu mă gândisem așa ceva până în clipa aceasta. Acum însă mi era limpede că îi doream moartea fetei pe care mi-o adusese cașuagi și care fusese martoră la rușinea mea. E un lucru îngrozitor, spuse ea prăbușindu-se pe rogăjină. Și eu. Camera ei era mult prea luminată, ținând cont de restricțiile de energie din zilele noastre. Avea probabil un bec de 100 de vați de trei ori mai puternic decât becul din camera lui Cașiuaggi. Îi vedea în trupul bine luminat pentru prima oară. Brâul ei în stil Nagoya era de un alt strălucitor, iar tot la purpuria a glicinei care forma modelul chimonoului ei Yuzen se detașa clar. De la poarta templului Nanzen și până la camera pentru a peste Juan era o distanță pe care doar o pasăre o putea străbate, dar acum simțeam că în toți anii aceștia eu am parcurs-o încet și am reușit în cele din urmă să mă apropii de destinație. Din după amiaza aceea în care m-am aflat pe poartă, am fărâmițat timpul în particule mici și acum ajungeam cu adevărat să pătrund misterul scenei din Tenjuan. Așa trebuie să fie, gândeam eu. Era normal că această femeie se fi schimbat, la fel cum aspectul pământului se schimbă în clipa în care a ajuns lumina unei stele îndepărtate. Dacă atunci când am văzut-o de pe poarta templului Nanzen, ea și cu mine ne-a munit anticipat în vederea întâlnirii de azi, Schimbările care s-au petrecut cu ea de atunci se puteau șterge. Numai cu câteva modificări, lucrurile putea fi reduse la fosta lor stare și fostul eu o putea înfrunta pe fosta ea. Apoi i-am spus povestea. I-am spus o peneră suflată, bâlbâindu-mă. Pe măsură ce vorbeam, frunzele verzi începură să strălucească și mai mult și legendarea frănii și îngerii pictați pe davanul templului, prinsele din nou viață. Obrajii femeii, căpătare iar culoare și privirea sălbatică, o expresie șovăitoare și tulburată. Deci așa a fost, spuse ea, Doamne sfinte, deci așa s-a întâmplat, ce karma ciudată, da pe legea mea! În timp ce vorbea, ochii se umplură de lacrimi de bucurie, uitase de umilirea la care fusese supusă nu cu mult timp în urmă și se lăsă prada amintirilor. Trecea dintr-o emoție în alta, încât îți făcea impresia că își pierde și mințile. Poalele chimonoului cu modelul de glicină erau complet răvășite. Nu mai am lapte, spuse ea, obietul meu copilaș. Nu, nu mai am lapte, dar oricum voi face și pentru tine acum ce am făcut odată. ce mă iubești de atunci, voi considera că ești omul acela. Atâta vreme cât pot să crei lucrul acesta, n-are de ce să-mi fie rușine. Da, zău că voi face ce am făcut și atunci. Vorbea de parcă transmitea o hotărâre măreață. Gestul care urma părea să provină fie dintr-un exces de entuziasm, fie dintr-unul de disperare. Presupun că încântarea fucea care o împinse la fapta plină de pasiune, dar adevărata forță care o determinase era disperarea provocată de cașiuagii, sau măcar gustul acru pe care ți-l lasă disperarea. Își desfăcut brâul în fața ochilor mei și își dezlegă nenumăratele jnururi. Brâul se desprinse cu un sunet mătăsos și eliberat din strânsoare, gulerul timonoului se deschise. Distingeam vag sânii albi ai femei. Băgăm mâna în chimonos scoase sânul stâng și mi-l întinse. Aș fi un mincinos dacă aș spune că nu m-a cuprins amețeala. I-am privit sânul cu multă atenție, doar atât. Punctul alb misterios pe care îl văzusem de la distanță, de pe poarta templului, nu fusese o sferă materială de carne ca aceasta. Impresia aceea clocotise atât de mult timp în mine, încât sânul pe care îl vedeam acum părea să nu fie altceva decât carne pură mic altceva decât un obiect palpabil. Și obiectul acesta nu avea nici cea mai mică putere de atracție sau tentație. Expus astfel în fața mea și complet izolat de viață, se vedea mai degrabă ca o dovadă a monotoniei existenței. Totuși, nu vreau să spun minciun și, fără îndoială, vederea semnului ei alb m-a Ne Necazul era, însă, că priveam prea atent și prea minuțios astfel că ceea ce vedeam eu trecea dincolo de punctul de a fi pur și simplu un sân de femeie și se transformă treptat într-o frântură lipsită de noimă. Apoi se produse minunea. După ce fusese supus acestui proces dureros, pieptul mă izbi prin frumusețea lui. Era în zestrat cu caracteristicile aride și reci ale frumuseții și pe când stătea în fața mea, sânul se închise în interiorul propriului eu. Exact cum se închide și trandafirul. Frumusețea mi se dezvoltă cu întârziere. Alți oameni o percep și imediat descoperă frumusețea și dorința senzuală în aceeași clipă. Pentru mine însă ea apare mereu mult mai târziu. Acum, într-o clipită, pieptul femeii își legătura cu întregul, depăși faza în care a fost doar o parte de trup și deveni o substanță insensibilă, trainică legată de eternitate. Sper că reușesc să mă fac înțeles. Templu de aur mi-a părut iar în fața ochilor. Sau mai bine aș spune că sânul s-a transformat în templul de aur. Mi-am amintit de noaptea cu taifunul de la începutul toamnei când am rămas să veghiesc templul. Oricât ar fi fost clădirea luminată de lună, asupra ei domnea o întunecime apăsătoare, abundentă, care pătrunsese și în templul nocturn, în obloane, nușile din lemn, sub acoperișul cu foița aurie scorojită. Și era normal să fie așa, pentru că însuși templul de aur nu era decât ceva neînsemnat. Schițat și construit cu grijă exagerată. Exact în același mod, deși exteriorul acestui sânt deja luciul strălucitor al cărnii, interiorul era întunecat. Adevărata substanță consta din aceeași întunecime apăsătoare, abundentă. Nu puterea mea de înțelegere m-a amuițit. Am călcat-o în picioare și am tratat-o cu dispreț. Bineînțeles că și viața și dorința sexuală au suferit același proces. Dar sentimentul profund de extaz nu m-a părăsit nicio clipă. Și am rămas mult timp ca paralizat, cu ochii ațintiți pe sânul dezgolit. Am întâlnit privirea ei rece, disprețuitoare. Își băgă sânul din nou în chimono, I-am spus că trebuie să plec. M-a condus până la ieșire și a închis ușa zgomotos în urma mea. Am fost ca vrăjit până am ajuns la templu. Cu ochii minții vedeam templul de aur și sânul femei succedându se unul după altul. Mă cuprinse o bucurie de nestăpânit. Dar când a apărut conturul templului prin pădurea întunecată de pini care fremătau în bătaia vântului, am început să-mi revin. Eram stăpânit doar de senzația de neputință și amețeala care se transformă în ură. Uram nu știu ce. Iar m-am înstrăina de viață, mi a zis. De ce încearcă templul de au să mă protejeze? De ce încearcă să mă despartă de viață fără să mă întrebe și pe mine? S-ar putea să vrea să mă salveze de la prăbușirea în infern?” dar procedând de astfel, templul de aur mă face și mai rău decât oamenii care pierd în iad. Mă face să cunosc infernul mai bine ca oricine altcineva. Poarta principală a templului era întunecată și liniștită. Portița însă, unde lumina nu se stingea până la clopotul dimineții, strălucea palid. Am împins-o. Auzând dinspre interior zângănitul lanțului de fier ruginit. S-a deschis. Paznicul se culcase. De partea interioară a porții scria că cel care vine ultimul după ora 10 răspunde de încuiera porții. Două dintre plăcuțele de lemn indicau că stăpânii lor nu se întorseseră. Una era a starețului, cealaltă a bătrânului grădinar. Pe când mă spre templu, am înzărit niște scânduri de lemn de vreo 5 metri lungime, care urmau să fie folosite la reconstrucție. Chiar și noaptea se putea distinge nervurile lemnului. Apro Apropiindu-mă am văzut și rumegușii împrăștia pe acolo Arăta ca niște floricele galbene Mirosul plăcut al lemnului plutea în întunericul nopții M-am întors să mai arunc o privire templului de aur înainte de a intra în bucătărie Am luat-o pe cărare și încet, încet clădirea se contură în fața ochilor mei Era pătrânsă de foșnetul copacilor, dar stătea acolo nemișcată și totuși trează de-a de în toiul nopții De parcă ea ar fi fost pasnicul nopții Deși partea din Rocuonji, care era locuită, dormea noaptea, eu n-am văzut niciodată templul de aur dormind. Această clădire nelocuită a putut uita complet de somn. Întunecimea ce rășluia înăuntru era cu totul eliberată de legi omenești. Apoi, cu un ton de parcă arunca un blestem asupra cuiva, m-am adresat templul de aur tăios. Va veni ziua când te voi domina. Da, să știi că într-o bună zi te voi stăpâni și nu o să îndrăznești, să mai ații calea vreodată. Vocea mea a răsunat spartă în umbra lacului Chioco în noapte.